Pista 13 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 1, pagina 140 Odată cu unirea celor două state, începe epoca istorică a Egiptului, care se va împărți în trei mari perioade, a regatului vechi, mediu și nou. Nota 2 Egiptologii însă stabilesc mai multe perioade, căci regatul vechi este precedat de perioada tinită. Regatului nou îi urmează perioada saită după numele capitalelor din respectivele perioade, Tinis și Sais. Tinis se scrie t h -I -N -I s Iar între principalele trei epoși se intercalează prima și a doua perioadă intermediară. În fine, epoca tardivă, dinastiile 21-26, prima și a doua epocă de dominație persană, dinastia 27-30 și epoca dinastii lagide a 31. -a. Închei nota. În ce privește datarea lor, cronologia istoriei egiptene nu poate indica date certe, căci reperele cronologice cunoscute sunt date de numărul anilor de domnie a regilor din cele 31 de dinastii câte s-au succedat. Se cunoaște numai durata unei domnii, nu însă și data când această domnie a început. De aceea, în privința unei datări calendaristice, nu există un consens unanim. Nota 3 Astfel, pentru începutul regatului vechi, se dă data de 3400 înaintea erei noastre, Erman, Sarton, de 3300, Bulu, de 3200, K. Daniel, de 3100, Delorme, de 2850, Noli, și așa mai departe. În cele ce urmează, am optat pentru cronologia scurtă, propusă de J. Delorme, Cronologie de Civilisation Paris 1969. Tendința generală azi este de a se prefera cronologia scurtă. Închei okay, nota. Unificatorul celor două state, act politic care a avut loc în jurul anului 3100 înaintea erei noastre, a fost regele din Egiptul de jos, Menes, fondatorul primei dinastii tinite după numele capitalei sale Tinis lângă Abidos. Nota 1. Identificat de unii egiptologi cu Narmer, de numele căruia este legată cunoscuta paletă a lui Narmer, pe care, într-adevăr, regele este reprezentat pe o față purtând corana albă a Egiptului de jos și supunându-și inamicii, iar pe cealaltă față a paletei Narmer cu corana roșie a Egiptului de sus, reconstruindu-și țara. Nu este exclus, însă, ca Mene să fi fost o figură sintetică reprezentând mai mulți regi, închei nota. În cursul unei lungi domnii de 60 de ani, se pare, Menes a pus să se sa pe primele mari canale de irigație și a fondat la granița dintre cele două state, orașul Memphis, dându-i deci numele său. A condus cu succes o expediție contra Libiei, a dat regatului său un corp de legi și a construit mai multe temple. În timpul celei de-a doua dinastii tinite, 2890-2686 înaintea erei noastre, Egiptul a invadat peninsula Sinai, bogată în zăcăminte de cupru. În această perioadă, construcțiile funerare subterane de la Sacara și Abidos destinate regilor au atins deja dimensiuni impresionante, ajungând la o lungime de 83 de metri cu 58 de încăperi. Cu dinastia a iii 2686-2613 înaintea erei noastre, numită Menfită, după numele Noi Capitale, începe perioada regatului vechi, care, dacă includem și prima perioadă intermediară, se va încheia în 1991 înaintea erei noastre. A fost, în general, o epocă de pace și de prosperitate. Statul centralizat a devenit puternic, rețeaua de canale s-a amplificat, au sporit legăturile comerciale cu Siria, Nubia și Libia, meșteșugurile s-au dezvoltat mult, în știință s-a ajuns la rezultate remarcabile, iar în artă și literatură s-au creat primele capodopere. În timpul domniei regelui Djezer, 2667-2648, înaintea rei noastre, a apărut genialul arhitect Imhotep, a cărui celebritate a făcut fapt nemai întâlnit până atunci în antichitate să fie divinizat. Djezer se scrie d j e s r Imhotep se scrie I-M-H-O-T-E-P Tot acum s-a construit și piramida îndreptă de la Sacara. Epoca dinastiei a iv 2613-2589 înaintea erei noastre, epoca de culme a prestigiului monarhiei de esență divină este legată îndeoseb de construcția Sfintului din Gizeh și a celor trei mari piramide ale faraonilor, Cheops, Chephren și Micherinos, după numele lor elenizate, în egipteană Kufu, Cafra și Menkaura. Sub dinastia V-a, 2494-2345 înaintea erei noastre, caracterul teoretic al regalității se accentuează. Templele capătă multe privilegii și libertăți, fapt care face să crească foarte mult prestigiul și influența preoților din orașul Heliopolis, devenit centrul religios al Egiptului. În timpul dinastiei a vi 2345-2181 înaintea erei noastre, faraonii, pentru a contracara efectele declinului autorităților, întreprind câteva expediții militare în Palestina și Nubia, continuând să stăpânească bogata penisulă Sinai. În acest timp însă, în interior, țara se dezmembrează în nome semi-independente. Sub dinastiile 711. 11 în 2181-1991 înaintea erei noastre, capitala se mută de la Memphis la Heracleopolis, dar autoritatea regalității absolute este acum într-o gravă decădere. În 2048 înaintea erei noastre, orașul Teba începe lupta pentru supremație contra noi capitale. În 2020 înaintea erei noastre, Egiptul supune Nubia de jos dar haosul intern crește situația reflectată și în scrierile literar-morale ale timpului, profețiile lui Ipuver și învățături pentru regele mericare, guvernatorii nomelor, nomarhii, tind tot mai mult să devină independenți și să-și transforme funcțiile atribuite personale în funcții ereditare, fapt care duce la instaurarea unor numeroase și slabe microdinastii locale. În această perioadă de confuzie, de tulburări interne și de criză a autorității centralizate, numită prima perioadă intermediară, s-au redactat textele sarcofagelor și prima formă a cărții morților. Printre capodoperele literare din acest timp se numără sfătuirea unui om deznădăjduit cu sufletul său, precum și povestea țăranului Bundegura. Cu dinastia a, -a 1991-1786 înaintea Irenei noastre, începe perioada Regatului Mediu. Capitala se mută la Teba, unde Amon este acum slăvit ca zeu suprem al Egiptului. Unitatea statului se reface, administrația faraonică și recâștigă autoritatea, se construiesc numeroase monumente. Este perioada de aura literaturii, aventurile lui Sinuhet, povestea naufragiatului și altele. Energicul faraon, Hat. Se impune guvernatorilor locali, acordă anumite libertăți agricultorilor și merceriașilor și construiește un canal de navigație care lega Nilul cu Marea Roșie. Urmașii săi s-au dedicat politicii de reorganizare a puterii centrale, dar și cele de cuceriri. Se s-a stris al treilea, cucerește Nubia, bătrânde în Sudanul de azi, apoi în Canaan. Faraonii continuă opera de administrație internă, de recuperare a unor întinse terenuri pentru agricultură și de asănare a oazei din Fayum. Declinul regatului mediu începe cu dinastiile a 13 și a 14a. Elementele numeroase din Asia Mică se infiltrează în Egipt. Mișcările populare duc la dezagregarea puterii centrale a statului, în timp ce Nubia și recâștigă libertatea. În 1720, înaintea erei noastre, Hiksoșii invadează Delta, introducând în Egipt calul, carul de luptă, arme noi și inaugurând o nouă și eficientă tactică de luptă. Hixoșii își stabilesc capitala în Deltă, în orașul Avaris. Jefuiesc țara, dar caută să-și însușească civilizația egipteană, preluând i scrierea, tehnica administrativă și chiar credințele religioase. Egiptul va fi din nou împărțit în două regate, regatul mai din nord, din regiunea Deltăi, sub autoritatea invadatorilor, și regatul Teban din sud, controlat de egipteni, dar vasali ai Hixoșilor. Dinastiile a 15 -a și a 16 a 1674-1567, înaintea erei noastre, ale regilor Hixoși, vor stăburi mai bine de un secol, așa numită a doua perioadă intermediară. Faraunii din Teba, ai dinastiei a XVII, vor întreprinde opera de eliberare a țării și în anul 1567, înaintea erei noastre, Hixoșii vor fi alungați. Dinastia XV inaugurează perioada regatului nou, 1650-1085 înaintea erei noastre, odată cu o hotărâtă politică de expansiune între regiunile asii Mici. Ceea ce caracterizează această perioadă este militarismul. Regii acestor dinastii par a fi descoperit o adevărată vocație războinică, un orgoliu de cuceritor și un gust de a acumula cât mai multe prăți și prizonieri. Tutmosis al III-lea, 1504-1450 înaintea erei noastre, în lunga sa domnie poartă numai puțin de 17 războaie în Siria, altele în Fenicia, Nubia și Palestina, îndinsându-și autoritatea necontestată până la țărmurile Eufratului și impunând țărilor supuse tributuri grele. Niciodată Egiptul nu ajunsese la o asemenea putere, opulență și strălucire despre care ne dă o imagine grandiosul templu al lui Amon din Carnac. Bogate prăze aduce din țara mitanienilor și un alt mare cuceritor, Amenofis al II-lea, 1450-1425 înaintea noastre. Dar cu Amenofis al III-lea, 1417-1379 înaintea noastre, Egiptul devine, revine la o politică de pace care îi va permite faraonului să ridice numeroase și grandioase construcții de felul magnificului templu din Luxor. Între timp, puterea economică a templelor dedicate zeului Amon, rezultat al unor continui și substanțiale privilegii și donații, precum și al unui eficient sistem administrativ, a făcut ca clerul Tebal să câștige o mare influență exercitată în dauna puterii regale, cu care intră acum în conflict. Contra acestei situații vor încerca să reacționeze, în data ajuns pe tron tânărul faraon Amenofis al IV-lea, 1379-1362 înaintea erei noastre, soțul frumoasei Nefertiti, regele eretic, care inițiază o reformă religioasă îndreptată împotriva intereselor prea privilegiatului și insubordonatului cler al lui Amon și pentru a restabili autoritatea absolută a faraonului. Dar politica sa, lipsită de un sprijin din partea marii majorități a populației țării, a ieșuat în fața puterii clerului, care se coalizase și cu nobilii deținători de mari domenii. Reconcilierea tronului cu clerul va fi opera lui Tutankhamon, 1361-1352, înaintea erei noastre. După ce ramse întâi fondează în 1320... Înaintea erei noastre dinastia a XIX, faraonul Ramses al II-lea, 1304-1234 înaintea erei noastre, marele constructor al splendidelor temple din Teba, Karnak, Abidos și Abu Simbel în Nubia, în ambiția sa de a recuceri Siria s-a ciocnit de puterea militară a hitiților. Ea a învins în bătălia de la Cadăș, dar a preferat să încheie pace, în 1284 înaintea ei noastre, când s-a evit un alt dușman, mai periculos asirienii. Spre a asigura liniște țării, el a căutat printr-o perseverentă și abilă activitate diplomatică să stabilească un eficace joc de alianțe. Dar echilibru astfel creat a început să se clatine, când din nord și-au făcut apariția la frontiera maritimă a țării, triburile nomade de populații eterogene din bazinul Mediteranei, rămase în istorie sub numele de popoarele mării. Urmașii lui Ramses al Doilea vor rezista un timp cu succes. Neta 1 mai ales, Ramses al III-lea care a edificat și frumoasele temple de la Medinet, Haba și complexul de temple de la Karnak. Ramses al III-lea a întreprins campanii victorioase în Libia, iar în 1190 înaintea ei noastre a învins popoarele mării care încerca să invadeze Egiptul în 1200 înaintea erei noastre, dată și a fundării dinastiei a 20. a Închei nota dar în curând, grave tulburări interne, mișcări populare și conspirații de palat vor aduce țara în timpul neinsemnaților regei dinastiei A21-a, 185-945 înaintea erei noastre, într-o jalnică stare de decadență. Cu aceasta, epoca regatului nou a luat sfârșit. Ocupând țara, comandanții trupelor de mercenari străini din armata egipteană vor reuși să pună mâna pe putere și să întemeieze o dinastie libiană, A22 a 22 945-924 înaintea noastre, care va stăpâni Egiptul mai bine de două secole. În această perioadă, meșteșugurile, în primul rând metalurgia și comerțul, cunosc o relativă dezvoltare, dar în sud începe o gravă acțiune de dezmembrare a statului. Vechiul regat al nubiei se eliberează de subdominația între timp restabilită egipteană. Se consolidează în timpul dinastiilor 22-24, 759-716 înaintea erei noastre. Unul din căvătenile nubiene, etiopianul Shabaka, ocupă Teba și întemeiază o dinastie etiopiană a 25-a, 716-664 înaintea erei noastre, care va domni cam un secol peste întregul Egipt. În 666, înaintea erei noastre, Asurbanipal cucerește Egiptul până la Teba. Asirienii îl sprijină pe Psametic I, un nobil libian din orașul Sais, din zona delte, care întemeiasă dinastia a 26 664-525 înaintea erei noastre, numită Saită. Sub această dinastie, Egiptul își intensifică legăturile comerciale și culturale cu numeroase țări, mai ales cu grecii pe care i-a protejat în îndeosebit. După ce în 663 înaintea erei noastre asirieni au pustit Teba, Psalmetic întâi a eliberat Egiptul cu ajutorul mercenarilor greci. În anul 525 înaintea noastre, perșii invadează și cuceresc Egiptul. Regele Cambise întemează dinastia a 27-a, care va domni până în 404 înaintea noastre, când perșii vor fi alungați. Paraunii dinastiilor 28-a și a 30-a vor domni peste întregul Egipt. Până în 342 înaintea ei noastre, când Perșii ocupă din nou țara, jefuind o crând și instaurând satrapiile lor atât de odioase. Încât după 10 ani când Alexandru Macedon va intra în Egipt, el va fi primit ca un adevărat eliberator, iar oracolul zeului Amon îl va declara fiul zeului și îl va recunoaște ca succesor legitim la tronul faraonilor. Mândru de această supremă distinție pe care Egiptul i-o acorda, Alexandru Macedon a fondat în semn de gratitudine orașul care îi va purta numele, Alexandria, și care, în același timp, va constitui actul de naștere al unui Egipt nou, Egiptul elenistic. Economia, agricultura, horticultura De la prima saca cataractă, de la Aswan, până la vărsarea sa în Delta, Nilul are o lungime de aproximativ 700 de kilometri. După inundația sa de la sfârșitul verii, inundație care dura o lună și jumătate sau două luni și până la retragere, apele fluviului își lăsa nămolul pe o zona a cărei lățime varia între 10 și 50 de kilometri. Nota 1. Astfel că terenul cultivabil al Nilului de sus se întindea pe aproximativ 13.000 de km pătrați, iar al deltei pe o suprafață de 18.000 de km pătrați. Închei nota. Acest nămol vegetal și mineral îngrășat natural perfect asigura o deosebită fertilitate a solului, încât se pare că încă prin 1600 înaintea erei noastre s-au obținut două recolte pe an. Baza economiei Egiptului era agricultura principalele cereale cultivate erau orzul, în mai multe varietăți și două varietăți de gru. Fertilitatea excepțională a pământurilor a făcut ca și în timpul lui Ramses al doilea productivitatea lor să fie, cu tot modul primitiv de exploatare, aproape egală randamentului său de azi. Pentru arat. Un arat superficial, terenul fiind mâlos, umed, țăranii foloseau un fel de săpăligă sau de casma de lemn, eventual cu lamă de piatră sau, începând din mileniul al treilea lea înaintea erei noastre, un plug de lemn cu brăzdarul tot de lemn sau de aramă. Nota 1. Sau de bronz. În niciun caz de fier, metal blestemat, interzis de religie. Fierul va fi folosit în Egipt abia în epoca romană. Închei nota. Săpăliga sau plugul erau trase de vaci, asin, catâri sau chiar de oameni. După să mânat, o turmă de oi sau de porci, era pusă să străbată în lung și în lat arătura, astfel încât să îngroape semințele cu picioarele lor. Săcerișul care se făcea de grupuri de săcerători și care era uneori însoțit și de muzică, avea loc în luna aprilie sau mai. Spicele erau tăiate, ca la jumătatea apaiului cu săcer de lemn, în care erau înfiptă bucățelele ascuțite de silex, colți, dinți, dântăișului, secerii, aspectul de fereastră. La arie de treierat, stratul de smicere era îmblătit de copitele vitelor, vaci, boi, asini. Paele și plava erau folosite, amestecate cu lut pentru cărămizi. Grăunțele erau apoi vânturate și trecute prin ciuri. Scribii, funcționarii fiscului, măsurau cantitatea de grâu obținută și percepeau cota cuvenită, după care orzul și grâul erau însilosate. Herodot spunea că Egiptul este un dar al Nilului. Nota 1 Citez Egiptul este pentru Egipte în un pământ dobândit și un dar al fluviului. Închei citatul. Istorii 2 Roman 5. Închei nota. Pământurile atât de roditoare ale acestei țări îl puteau impresiona ușor pe cel venit din Stâncoasa și Arida Grecie, desigur. Dar totodată Nilul era și un stăpân de exigent, tiranic și capricios. Revărsarea insuficientă sau, dimpotrivă potrivă, creșterea excesivă a apelor sale provoca uneori ani grei de secetă ori de mari inundații în anumite regiuni întinse ale țării. La aceste calamități naturale se mai adăugau și altele, șoarecii de câmp și vrăbiile, norii pustiitori lăcuste, avida ierbivoră, antilopa africană sau turmele de hipopotami, care în timpul nopții invadau ogoarele și distrugeau recolta apoi lipsa de întreținere a digurilor și a canalelor de irigație, situație frecventă în epocele de turburări politice, provocat de asemenea foamete. Nota 2. În timpul dinastiei A20, -a, în anul hienelor, când a fost foame, cum menționează un text al timpului, mormintele au fost jefuite de obiectele de argint pentru ca vânzându-le să se cumpere grâu pentru populație. Închei nota. În regiunile din deșert, foameta era o realitate aproape permanentă. În orice caz, darul Nilului era obținut de plugrear bătindu greu, cu condițiile în care efectuau muncile agricole, precum și cu grelele lucrări pe care era obligat să le facă. Erau lucrări mari de asanare a zonelor mlăștinoase, de construcție și întreținere a canalurilor și digurilor, de nivelare a mobilelor de aluviuni vechi, de umplerea unor depresiuni sau a unor scobituri, de amenajare a ostroavelor fluviului sau de săpare a unor mari bazine rezervoare, cum era, de exemplu, imensul lac de acumulare de la Faiu. NOTA 3 în unele părți ale Egiptului, asemenea lucrări începuseră cu multe înainte de 3000, înainte noastre, dar în mod organizat și generalizat ele datează începând cu dinastia A3 a treia, când au fost posibile datorită apariției statului unic centralizat. Închei nota. Toate aceste lucrări erau dirijate și controlate de stat. După cereale, al doilea loc a importanță în economia Egiptului îl ocupa inul, a cărui cultură s-a dezvoltat intens începând din mileniul al treilea, lea înaintea erei noastre. Crăunțele de in erau folosite în alimentație, precum și în medicină. Originar din Asia Mică, inul era planta textilă aproape unică, întrebuințată de egipteni pentru confecționarea articolelor de îmbrăcăminte. Nota 1. Bumbacul era importat. În Nubia, unde creștea în stare semi-sălbatică, bumbacul a început să fie folosit mai mult către începutul erei noastre. Din secolul 3-5 era noastră, în Egipt, cultura bumbacului a devenit și a rămas până azi cea mai importantă cultură. Închei nota. Pielea sau blătiturile vegetale erau folosite rar, iar lâna oi era interzisă de religie, ca fiind impură. Procedeile de asemănare și de recoltare a inului erau relativ avansate. Începând din mileniul al treilea s-a dezvoltat în Egipt grădinăritul, omicultura și vilticultura. În grădinile permanente se cultivau sistematic bobul și linda, fasola și mazărea, ceapa și usturoiul, pepenii și dovlecii, dar mai ales lăptuca dintre fructe, smochinele și curmalele, rodiile, nuca de cocos și fructele de sicomor. Vița de vie adusă din Asia Mică era răspândită în Egipt încă înainte de 3200 înainte erei noastre. În timpul dinastiei a 18 -a, deci începând cam de prin 1600 înainte erei noastre, fusese introdus în Egipt și măslinul, care a continuat însă să rămână o raritate unde lemnul de măsline se importa mai ales din Siria și din Palestina. Pe lângă plantele cultivate, țăranul egiptean culegea de pe câmp și plante comestibile spontane, ierburi, de exemplu, țelina, papirus, rizomi, comestibil precum și plante ornamentale sau medicinale. Flora și fauna, creșterea animalelor Vegetația Egiptului antic nu era prea bogată, cu excepția regiunii Deltei și a celor cinci mari oaze. Nota 1. Unde vitiv cultura și creșterea unui soi de măgar minci deținau un rol important. În antichitate, oazele erau cultivate mai intens și erau mult mai populate decât azi, fapt dovedit de prezența numeroase temple și necropole în aceste oaze. Închei nota. În deltă, în Marile Mlaștini și pe locurile canalelor părăsite, trestia, lotusul și papirusul creșteau din abundență. Lizoful făinos al lotusului plantă azi extrem de rar în Egipt cu cele două varietăți, lotusul alb cu miros neplăcut și lotusul albastru cu parfum soav, era folosit în alimentație. Nota 2 Lotusul era socotit de Egipten, cea mai desăvârșită dintre flori. În timpurile regatului nou au fost botezat poetic frumosul în egipteana Veche, nanufar, cuvânt care s-a transmis onora din limbile europene prin intermediul arabilor. Închei nota Papirusul, din secolul al 11 lea era noastră, dispărut complet în Egipt, plantă rudită cu trestia și care atingea înălțimea obișnuită de 3-4 metri, avea o mulțime de întrebuințări. Nota 3 Cuvântul grecesc, papiros, derivă, se pare, din cuvântul egiptean papuro, egal regalul. Papirusul va deveni imaginea viguroasă a lumii în gestație, transformată în coloana galbată, suportă templul, cadru al renașterii zilnice a Universului. Sunt de bucurie și de tinerețe. Azi papirusul nu mai crește decât în Sicilia și în Uganda. Închei nota. Din papirul se construiau bărci, se împleteau funii și coșuri, se confecționau sandale, se țeseau rogojini. partea de jos a tulpinei era comestibilă, iar din măduva tăiată în fâșii se prepara faimoasa hârtie care îi poartă numele. Păduri în Egipt existau numai de salcâm, palmieri, tamarii și sicomori, cu lemnelor lor spongios puțin rezistent. Lemnul, pentru construcții sau pentru mobile mari, mai pretențioase, pinul, cedrul, se aducea din Nubia, Siria și Liban. În epoca arhaică, fauna Egiptului și a zonelor geografice învecinate era foarte bogată. În delta și în regiunile apropiate erau elefanți, rinoceri, mistreți, cerbi, capre negre, muflon, tauri și măgari sălbatici, antilope, gazele, în zonele de deșert și noaze, lei, pantere, gepars, râși, hiene, șacal, girafe, struți, iar în apele nilului, crocodil și hipopotam. În epoca regatului nou, prin Delta și de-a lungul Nilului, mai rătăceau încă turme de bouri, bunatul de prestigiu al faraonilor și nobililor. Încă de pe la începutul mileniului al V-lea, locuitorii voi Nilului aveau pe lângă gospodăria lor câini, porci și capre, oi, boi și vaci. Nu era vorba totuși la această dată decât de o selecție empirică a speciilor. Abia de la începutul sau numai de la mijlocul mileniului al III-lea, înaintea ei noastre, se poate vorbi de o adevărată domesticire a animalelor. Astfel, egiptenii au domesticit nu numai câinele, boul, oaia, asinul, porcul sau pisica, ci și antilopaga, la țapul sălbatic și hiena, care era îngrășată și consumată. Dar în timpul regatului mișlociu au renunțat la aceste animale din deșert, care după un început de domesticire, când scăpau din țarcuri, reveneau repede la starea lor inițială de sălbăticie. Cămila și plivolul vor fi introduse în Egipt abia în epoca romană. Creșterea vitelor era răspândită mai mult în deltă. În restul țării, terenul depășunat trebuia redus la minimum, pentru a se lăsa cât mai mult loc pentru agricultură. Expedițiile militare nu vor neglija niciodată să aducă drept pradă de război și turme mari de oi cornute de cai. Calul, adus de hixoși, va fi folosit numai pentru tracțiune, în timp de pace sau în război, la care le dă luptă, dar niciodată călărit. Păsările de curte erau corumbei, cocorul, gâsca și rața. Găina și cocoșul domesticite de mult în Palestina nu și vor face apariția în Egipt decât foarte târziu. Mai multe specii de boi fusesele domesticite în Egipt. Egiptenii erau mari consumatori de lapte, dar vacile îi erau de ajutor țăranului și la arat. Moi erau folosiți și la atracțiunea marilor blocuri de piatră pentru obeliscuri sau la construcția piramidelor și templelor. Vacile de lapte care erau venerate în tot Egiptul nu erau niciodată animale de sacrificii.